Анголон, Серж Голон, Анжеліка. Книга Шоста, Анжеліка та її кохання». Частина третя Країна веселок. Розділ 47. А де Абат? раптом запитав Флоремон. Який Абат? Абат Деледі Анжеліка зніяковіла. Як пояснити захопленому юнакові, що людини, про яку він згадав, уже немає в живих, що його наставника повісили? Поки вона вагалася з відповіддю, Соремон, мабуть, усе зрозумів. Обличчя його спохмурніло, погляд перенісся в далечінь. Шкода, сказав він, я був би радий побачитися із ним. Він улаштувався на камені поруч із Кантором, який мовчки перебирав струни гітари. Анжеліка підсіла до юнаків. День уже закінчувався, флоремонний кантор, що встигли розвідати весь берег, показали їй чарівні затоки й бухти цього дивного складного узбережжя, що викинуло в море звивисті, як у скорпіона, щупальці, рожеві нагромадження скельних уламків, зелені стрілки півостровів, настільки витончених своїм морем, якихось рептилій та вугрів. А скільки заповідних куточків, прихованих заплав, де кожен колоніст – Кожна нова родина зможуть вибрати місце за смаком, знайти спокій і добувати рибу та дичину. Між гребінчастих час тих островів з рідкісними деревами, крізь прозору товщу моря, видно було переливи підводних тіней. Серед червоних та рожевих мілин зрідка зустрічалися зовсім білі. Одна з них майже сягала персонального форту Графа. Хвилі, що набігали на сніжно-білий пісок, приймали колір меду. Намить застигаючи ніжними язичками в м'яких візерунках, несподіваних для цього суворого краю. Оноріна бігала навколо, збираючи мушлі і складаючи їх на колінах у Анжеліки. «Батько сказав мені, що Шарль-Анрі загинув. Мабуть, його вбили королівські драгуни», – спитав Флоремон. Анжеліка мовчки кивнула. І Абата теж. Бачачи, що мати не відповідає, хлопець підвівся і оголив шпагу. Мамо, схвильовано почав він, хочете я дам клятву помститися за них обох? Я хочу заприсягтися вам, що не заспокоюся, поки не переб'ю всіх королівських солдатів, які трапляться мені під руку. Ох, мені так хотілося послужити королю Франції, але такого терпіти не можна. І ніколи не пробачу смерті малюка Шарля Анрі. Я переб'ю їх усіх до одного. Ні, Флоримоне, сказала вона, ніколи не вимовляй таких клятв і таких слів. Відповідати на несправедливість ненавистю, на злочини помстою, до чого це тебе спричинить? Знову ж таки до несправедливості та злочину, і все повториться знову. Це слова жінки кинув Флоримон, вестримтячи від стримуваних переживань і обурення. Досі він завжди вірив, що все в житті залагоджується само собою. Бідний може розбагатіти завдяки удачі. «Якщо вас хочуть за заздрісники, не втрачайте холоднокровності, вірте у везіння і не пропустіть свій шанс обдурити смерть». Він сам кинув усе і вирушив на пошуки зниклих брата і батька. Його сміливість була винагороджена маленьким дивом. Невдовзі всі зустрілися, живі й неушкоджені. Тепер же вперше в його житті відбулося щось непоправне – смерть Шарля Анрі. А він справді загинув? Палко запитав Флоремон, чіпляючись за надію на диво. «Я своїми руками опустила його до могили», – відповіла Анжеліка глухим голосом. «Значить, я ніколи більше не зустрінуся з братом», – на вимовив він. «Я так чекав на нього. Мені так хотілося показати йому наш червоний граніт у Кіуейтені, малахіт на ведмежому озері та різні гарні мінерали, які можна знайти під землею». А скільки цікавих речей я встиг розповісти йому раніше. Його тонка шия здригалася від ледь стримуваних ридань. «Чому ж ти перешкодила мені відвести його, поки був час?» – з докором спитав він Анжеліку. «Чому мені не можна повернутися і розправитися із цими негідниками?» Розмахуючи шпагою, він завершив свою тираду зухвалими словами. «Бог не повинен допускати таких злочинів. Я більше не молитимуся йому». «Не блюзнірствуй, Флоримоне», – суворо сказала вона, – «твій бунт безплідний. Дотримуйся мудрої поради твого батька, який просить нас не переносити на цю землю наші старі чвари. Проклинати минуле, ворушити давні помилки, отже служити злу більше, ніж добру. Потрібно дивитися вперед. Надай мертвим ховати своїх мерців», – йдеться у святому письмі. «Хіба ти не зрозумів, Флоримоне, що наша зустріч сьогодні – це диво?» Я ніяк не мала бути тут. Смерть підстерігала мене сотні разів. Тремтячи, він пильно глянув на неї своїми прекрасними чорними очима, що сяяли полум'ям юності. «Мамочко, це мислимо. Ти не можеш померти!» Кинувшись навколішки, він обійняв її і схилив голову їй на плече. «Мамочко, Люба, ти житимеш вічно, інакше бути не може!» Вона лагідно посміхнулася юному гіганту. Будучи вище матері на кілька дюймів, він все ще був дитиною, яка потребувала її присутності в тому, щоб вона направляла, втішала і навіть лаяла його. Вона погладила його гладке чоло, кудлату чорну, як смоль голову. Ти знаєш, поза минулої ночі в таборі народився хлопчик, якого назвали Шарлем Анрі. Як знати, чи не повернулася до нас разом із ним дитяча душа твого рідного братика? «Згодом ти міг би багато чого навчити цю дитину», – Флоримон замислився, насупивши брови. «Так, я справді вже знаю дещо», – сказав він, зітхнувши, – «наче людина, якій важко вирішити і з чого розпочати навчання свого підопічного. Уся ця малеча, привезена вами сюди, тільки й знає, що бурмоче біблійні тексти. Їм потрібен хороший вишкіл, готовий побитися об заклад, що вони не відрізнять кварц від польового шпату» і нічого не тямлять у полюванні. Правда, кантора? Не дочекавшись відповіді від брата, який замріявся над своєю гітарою, він почав розповідати матері, як юні європейці освоюють навички, необхідні для життя в умовах дикої природи. Вони навчилися у своїх індіанських приятелів безшумно підкрадатися по сухому лісовому листю, до полохливої нірки, ковзати як тінь між деревами, маскуватися в шкури вбитих тварин, та імітувати голоси живих звірів, щоб заманювати їх у пастку. Все це було дуже захоплююче, і кожен отримував винагороду за свою спритність. Причому індіанці, які вбирають безкорисливість із молоком матері, завжди діляться з менш щасливими одноплемінниками. Брати навчились потрапляти з лука в стрілу. Але найцікавіше полювання буває взимку, коли замерзлі від морозу великі звірі на кожному кроці грузнуть у снігу. І мисливці, легко й безшумно пересуваючись на коротких індіанських лижах, легко наближаються до них і стріляють точно. У риболовлі з гарпуном вони досягли успіху не менше, ніж у стрільбі з лука. Навіть батько визнає це – треба не тільки пронизати рибу гарпуном, а й пірнути у крижану воду, щоб витягти видобуток на берег. Ось коли відчуваєш, що таке справжнє життя. Прекрасні плавці, вони не бояться пускати свої легкі пироги з березової кори по найбурхливіших потоках. Не хочеться поступатися лососям, хоча ті здатні навіть підніматися вгору водоспадом. А я уявляла, що ви всі в чорнилі сидите, висунувши язики, і набираєтеся розуму в Гарвардському коледжі. Флоремон зітхнув. І це також. Дійсно, частину року вони проводили у стінах знаменитого коледжу. На кожного учня там припадає більше викладачів, ніж у Парижі. У розвитку освіти – головний шанс Америки. А територія Мен є лідером нового континенту в цій галузі. Природно, що Флоримон постарався стати першим у математиці та природничих науках. Але по-справжньому він жив тут, у лісі. І ось нарешті батько погодився взяти їх із собою в експедицію. Добре було б дістатися зелених апалачів, де полюють на чорного ведмедя. А може й далі, до країни великих озер. Кажуть, що у мені теж багато озер. Ну, ми їх називаємо ставками. Лише у старезній Європі. Можуть розповідати байки про те, що за Онтаріо у мені налічується 5 тисяч озер. Ні, їх 50 тисяч, а наш гудзон більше від вашого знаменитого середземного моря. Схоже, ти хочеш стати лісовим мисливцем, як кроулі чи перо. Мені дуже хочеться, але поки що мені до них дуже далеко. Батько весь час нагадує нам, що у нас час треба вчитись набагато більше, ніж раніше, щоб поринути у таємниці природи. А кантор поділяє твої смаки? – спитала Анжеліка. – Звичайно, – самовпевнено заявив Флоремон, не даючи слова молодшому братові, який лише знизав плечима. – Звичайно. – Наприклад, він набагато сильніший за мене у грі на хвилях. Правда, він і почав раніше за мене. Практикуватися у морській справі він теж почав раніше, а я навчився на кораблі мистецтву обдирати собі пальці при зв'язуванні морського вузла. Але, правда, і правилам користування секстантом для вимірювання пройденої відстані, полярною зіркою і сонцем. Він захлинався від думок. Кантор усміхнувся, але нічого не сказав. Безпосередність Флоримона розвіяла незручність, що виникла після довгих років розлуки. Він з дитинства був із матір'ю на ти, і між ними одразу ж відновилася надійна та ніжна дружба важких минулих днів. Складніше було відновити контакти з кантором. Вони розлучилися, коли він був зовсім маленькою, але вже замкненою дитиною. Тепер перед нею сидів міцний, самотній підліток, який довгі роки не відчував на собі жіночого впливу. «А ти, канторе, щось пам'ятаєш про своє дитинство?» Кантор ніяковіло похнюпився і граційним жестом узяв акорд на гітарі. «Я пам'ятаю Барбу», – сказав він. «Чому вона не приїхала із вами?» З всієї своєї волі Анжеліці вдалося не видати хвилювання, що охопило її. Цього разу їй не вистачить сміливості сказати йому усю правду. «Барба пішла від мене. Маленьких дітей у хаті більше не було». Вона повернулася до себе в село і вийшла заміж. Тим краще, сказав Флоримон. Все одно вона ставилася б до нас, як до дітей, хоч ми давно вже виросли з пелюшок. І потім, у такій експедиції, як наша, не варто обтяжуватись присутністю жінок. Зіниці його зелених очей розширилися, він явно наважився поставити матері найголовніше питання Мамо, спитав він, чи готові ви завжди і в усьому слухатися нашого батька? Хоча питання було поставлене трохи жорстким тоном, Анжеліка не здивувалася. «Звичайно», – відповіла вона, – «ваш батько – мій чоловік, і я в усьому підкорятимуся його волі». «Справа в тому, що у сьогоднішньому епізоді ви не виявили особливої покірності. Наш батько – людина сильної волі, і він не любить заколотів, тому ми побоюємося, Флоремон і я, що це скінчиться погано, і ви знову покинете нас». Почувши цей закид, Анжеліка мало не залилася фарбою, але не виправдовувалась перед синами, а пояснила їм причини свого вчинку. «Ваш батько уявив собі, що я вас зовсім не люблю, ніколи не любила. Хіба я могла не вибухнути? Замість того, щоб заспокоїти моє материнське серце, він приховав від мене, що ви живі. Зізнатися, від несподіванки я просто втратила голову. Я розсердилася на нього за те, що він дозволив мені страждати» коли було достатньо одного слова, щоб заспокоїти мене. Але тепер вам нема чого боятися. Ми з вашим батьком знаємо. Є щось таке, що пов'язує нас навіки і не може бути порушене випадковою сваркою. Відтепер ніщо нас не розлучить. Ви любите його? Чи я його люблю? Діти, це єдиний чоловік, який завжди був мені дорогий, який полонив моє серце. Протягом багатьох років я вважала, що він помер. Мені довелося самотужки боротися за своє і ваше життя. Оплакувати його я ніколи не переставала. Ви вірите мені. Вони кивнули з серйозним виглядом. Вони їй прощали тим охочіше, що самі були причиною її ранкового спалаху. Батьки не завжди поводяться розумно. Головне, щоб вони любили одне одного та були разом. Отже, наполягав кантор, тепер ви більше ніколи не залишите нас. Анжеліка вдавано розгнівалася. На мою думку, любі діти, ви переплутали наші ролі. Хіба не ви самі кинули мене і поїхали без оглядки, не подумавши про те, скільки сліз я пролила через вас? Вони глянули на неї з невинним подивом. Так, скільки сліз, повторила Анжеліка, коли мені розповіли, що ти, кантор, потонув у середземному морі разом із людьми пана Девівона, моє горе було невтішним. І ви багато плакали? – спитав він із захопленням. Я тяжко захворіла. Довгий час я шукала тебе всюди, мій хлопчику. Часто мені чулися звуки твоєї гітари. Від скутості кантора не залишилося й сліду. І він раптом став дуже схожим на того хлопця, яким він був у особняку ботрей. Якби я знав усе це, сказав він із жалем, я написав би вам листа і повідомив, що живу з батьком. Але мені це не спало на думку, хоча на той час я й писати не вмів. Анторе, любий, все це в минулому. Тепер ми знову разом. Тепер все добре, просто чудово. А ви залишитеся з нами і піклуватиметеся про нас. Ви більше не дбатимете про інших, як раніше. Про що ти?» «Ми сперечалися із цим хлопчиськом. Не пам'ятаєш, як його звуть, Флоримоне?» е, «Так, Мартіал Берн. Так от, він запевняв, що знає вас краще, ніж ми. Наче ви довго жили у них і були матір'ю. Тільки це все не так.» «Адже він вам чужий. Ви не маєте права любити його так само, як і нас. Ми ж ваші сини». Їхній мстивий вигляд потішив Анжеліку. «Невже мені судилося вічно жити серед ревнивих чоловіків, які нічого не можуть мені пробачити?» Сказала вона, ущипнувши кантора за підборіддя. «І як тільки я житиму під таким наглядом?» «Мене це дещо турбує. Але що поробиш, мабуть, доведеться змиритися». Хлопчики весело засміялися. Таємниця любові вже починала турбувати їхні юні душі, і Анжеліка здавалася їм найпрекраснішою з жінок, найчарівнішою та найпривабливішою. Їхні серця сповнювалися гордістю і захопленням від думки, що ця жінка – їхня мати. Тільки їх. «Ти наша!» – сказав кантор, притискаючи її до себе. Вона окинула їх ніжним поглядом і прошепотіла. «Так я ваша, рідні мої!» «А як же я?» Спитала Оноріна, стоячи перед ними і не зводячи з них очей. «Ти? Я вже давно твоя. Ти мене обернула в рабство, в шахрайство». Цей вираз так сподобався Оноріні, що вона почала реготати і стрибати від радості. Її непосидючість стала ще помітнішою тепер, коли всі тривоги залишилися позаду. Плюхнувшись животом на пісок, вона вткнула під боріддям у долоні і запитала. «А який сюрприз буде завтра? завтра?» «Ти гадаєш, тепер щодня будуть сюрпризи? Тепер ти маєш батька, братів, що тобі ще треба?» «Не знаю». І відразу ж запропонувала з таким виглядом, ніби її осяяла блискуча думка. «Може, трохи пограємось у війну?» Це звучало так, ніби вона попросила шматок пирога. Вони засміялися. «Яке смішне дівчисько!» – вигукнув Флоремон. «Я радий, що вона мені сестра». «Матінко, хочете я заспіваю?» – запропонував кантор. Анжеліка милувалася зверненими до неї обличчями дітей. Гарні та здорові, вони раділи життю, яке вона їм дала. Серце її затремтіло світлим добрим почуттям. «Заспівай, синку!» – сказала вона. «Це найкращий момент. На мою думку, зараз можна тільки співати». Анголон, Серж Голон, Анжеліка Книга шоста «Анжеліка та її кохання» Частина третя «Країна весело. Розділ 48. Вони вирушили в дорогу в останній тиждень жовтня. Крім слух індіанців та іспанських солдатів до них приєдналися кілька моряків та лісових мисливців. Потім їхали три вози з припасами, інструментами, хутром та зброєю. Жофрей де Пирак та Ніколя Перо очолили колону, і вона рушила з місця, залишаючи околиці форту Голдсборо. Вони зробили привал у таборі Шамплена, потім попрямували у бік лісу. За одну ніч настала осінь. Серед золотистого листя виділялися яскраво-червоні крони буків та кленів. На цьому палаючому фоні, ніби на дорогому килимі, розгорталася процесія воїнів у воронених обладунках, індіанців в уборах спір'я, озброєних мушкетами бородачів на білих і гнідих конях. Веселий паш пощипував струни гітари і співав пісні під тупід копит, приглушений зеленим мохом на стежці. Оноріна їхала на коні свого улюбленця Флорімона. Коли було перейдено перший брід, Анжеліка отримала запрошення приєднатися до чоловіка, який їхав на чолі колони. Хочу, щоб ви були поряд, сказав він. Обрамлене чорним капюшоном обличчя Анжеліки із зеленими очима, та блідо золотавим волоссям, залитим чарівним світлом, яке проникало крізь листя, було сповнене таємничої краси. Вона завжди належала лісу. Тепер він знову опанував її, наче я повернулася до нєльського лісу. Тільки тут все набагато більше і яскравіше, подумала Анжеліка. Він галопом поскакав до пагорба. Анжеліка пішла за ним. Звідси згори можна побачити море. Далі його не буде видно. Порівняно з безмежною золотистою гладдю, обмеженою лише легким серпанком туману. Мілина здавалася тонким півмісяцем, рожевим надлітем синього моря. Трохи далі виднівся ледь помітний серед суцільного листя табір шамплена. Прихідна точка на тлі розкішної природи, загублена між двома величезними пустелями – морем і лісом. І все-таки там було життя, єдиний зв'язок із рештою світу. Декілька хвилин вони дивилися в той бік, потім повернули ліворуч. Дерева зімкнулися у них за спиною. Море зникло з поля зору. Тепер їх оточував високий частокіл вікових дерев. Тут переважали червоні та помаранчеві відтінки, а також колір старого золота. Серед гілок зеленувато синьою плямою сяяло озеро. Біля берега пив воду лось. Коли він закидав голову назад, його роги нагадували темні крила. За тендітними стовбурами беріз, за рядами дубів мешкало безліч тварин. Лосі, ведмеді, олені, вовки, койоти та тисячі хутрових звірят. Бобри, норки, сріблясті лисиці, горностаї, на деревах гніздилися птахи. З легким сумнівом Жофрей де Пирак знову поглянув на Анджеліку. То ви зовсім не боїтеся і ні про що не шкодуєте? Я боюся тільки одного – чимось вам не догодити. І шкодую лише про те, що стільки років провела далеко від вас. Він простяг руку і владно й ласкаво торкнувся її потилиці. Ми намагатимемося бути щасливими подвійно. Можливо, цей незайманий край буде до нас не такий жорстокий, як пересичений старий світ. Природа прихильна до закоханих, самотність та небезпеки зближують їх, а людська заздрість намагається розлучити. Ми просуватимемося все далі, нас чекають незліченні випробування, але ми завжди любитимемо одне одного, чи не так? Можливо, ми досягнемо Новомбегі, великого міста індіанців з кришталевими вежами, зі стінами, вкритими золотом, і всіяними коштовними каміннями. Та ось він перед нами. Ось воно, його чисте золото і різнобарвний оманливий туман. Жити в цій країні все одно, що бути в центрі величезного алмазу з блискучими гранями. Ось моє володіння, о моя королево, ось мої палаци. Він притяг її до себе і притулився щокою до її обличчя. Він цілував її в краєчки губ, нашіптуючи пристрасні слова. Моя героїня, моя амазонка, бойовниця, серце моє, душа моя, дружина моя. У його вустах це слово набуло свого найглибшого сенсу. Він вимовив його як палкий закоханий юнак і як чоловік, що пройшов з нею довге життя, сповнене любові та турботи. Він знайшов ту, яка була йому потрібна, щоб жити, потрібна так, як власне серце. Відтепер вона була для нього сторонньою, чужою, іноді навіть ворожою жінкою. Вона була в його серці, кохана подруга, нерозривно пов'язана з його життям та помислами. Він пізнав таємницю кохання. Вони застигли в сідлах, насолоджуючись миттю безхмарного щастя, яке випало їм на долю, на долю мандрівників, пілігримів, кохання. Відкинувши угоди з совістю, не побажавши зрівнятися з посередностями, вони, подібно до своїх шляхетних предків, не злякалися боротьби і війни, розлуки з батьківщиною, втрати багатства та почастей. І ось тепер випили з життєдайної чаші, що носить ім'я святого Грааля, безстійної таємничої реліквії, доступної лише лицарям без страху та докору. «Ти для мене все!» – сказав він. Його трепетний голос наповнив Анжеліку блаженством. Відтепер вона знала, що після стількох випробувань досягла своєї мети. Вона знову знайшла його, він тримає її в своїх обіймах, вона володіє його серцем. Їхнє кохання відкривалося для нового життя.